Poštovani slušatelji Radio Marije, od crca vas pozdrav na početku današnje emisije Katehete. Želimo i danas nastaviti promišljati o duhovnom liku Svetoga Franja Asiškog. Posebno želimo razmišljati o dvije divne kreposti koje on zaživio kao evanđeoske, a koje nama u današnjem vremenu u kojem živimo mogu biti poticaj da također nasjedujemo Isusa jednostavnoga i malenoga. Jednostavnost promatrana u sklopu evanđeoske istine pruža različitost aspekata koji izražavaju mnogosruki stav čovjeka i prema Bogu, prema životu i prema drugima. Kad gledamo u životu Svetoga Franje, njegove evanđeoske ideale, onda lako zamječujemo da se radikalno opredjelivši za Boga kao apsolutno dobro, želi jednostavno pripadati sav Kristovom kraljevstvu. Zato kaže o presvete kreposti sve kolike vas sačuvao gospodin od kojega dolazite i proistječete. Svaka pojedina suzbija mane i grijehe. Čista i sveta jednostavnost suzbija svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Evo vidimo kako to Sveti Franjo u jednoj jasnoći pokazuje i stavlja suprotnost jednostavnosti, je mudro svijeta sa svojim negativnim odrazima koju posjeduju oni koji čine prestupke i grijehe i koji žive po svojim zilim sklonostima i svome tijelu, služe zapravo zavedeni tjelesnim željama, brigama i skrbima ovoga svijeta od strane zla, čiji su sinovi i čija dijela čine slijepi, jer ne vide pravoga svjetla, a to je gospodin Isus Krist. Opijen takvom mudrošću, čovjek dopušta da bude zaveden naklanjanje idolima, svojevoljno rušeći svaku ljestvicu vrijednosti. Zastjepljen trenutačnim bljeskovima kupi iz vida najveću stvarnost, koju se jasno može zamijetiti tek očima vjere. To nam je svima jasno i tako prepoznatljivo u današnjem vremenu različitih ponuda duhovnosti u kojem živimo. A evo naprotiv ova krepost jednostavnost uključuje stalno traženje Boga koga se gleda uvijek na vrhu ljestvice dobara i kada se s njim usporedi bilo koje drugo dobro, ono je tek njegov nejasni sjaj. Zato Svjeti Franjo kaže ovako, ništa dakle drugo nemojte željeti, ništa nemojmo htjeti. Neka nam se ništa drugo ne sviđa, niti naš to veseli, nego stvoritelj, odkupitelj, spasitelj naš, jedini pravi Bog, koji je potpuno dobro, sve dobro, svako dobro, istinsko i vrhovno dobro, koji je jedini dobar, blag, ljubazan, ugodan i sladak. To je, evo, prosvjetljeno, rekli bismo, a ne ono slijepo traženje što ga nalaže ljubav, a ne sebičnost. Ako je, dakle, Isus najveće dobro kao najveći očev dar, milost i ljubav koja osvaja ljudska srca, opredjeljenje za njega ne dopušta onda kolebanja neodlučnosti. Nijedna žudnja nije moguća, osim vruće želje da se Isusa posjeduje, i da u njemu čovjek pronađe svjetlo i put života. Evo, svojstveno je jednostavnosti prevesti ovo traženje u vršenju evanđelja po kojem dijelovanje samo da teži prema Bogu, nego se odvija u jednoj želi za ispravnošću pred njegovim očima, odklanjajući strana mišljenja i skretanja zbog nekakvih nebitnih, rekli bismo, sporednih razloga. I tu Sveti Franjov isto vrlo jednostavno kaže iz iskustva, ništa na ne smije smesti, ništa dijeliti, ništa rastavljati. Gdje god mi bili, na svakom mjestu, u svaki čas i u svako doba, iz dana u dan i uvijek, vjerujmo iskreno i ponizno u srcu zadržimo, ljubimo i častimo, klanjajmo se i služimo, hvalimo i blagoslivljajmo, slavimo i uzvisujmo. Veličajmo i zahvaljujmo sevišnjem silnom vječnom Bogu koga treba uvijek i na sve željeti. Evo vidimo pred tom dobrotom i ljepotom zapravo iz nas spontano izbija pjesma hvale. Tako i naš život po evanđeoskim načelima nadahnuće osobe Isusa Krista postaje kao jedna lijepa velika liturgija ili proslava koja se... Produljuje zapravo u beskraj, prihvaćanjem Božje volje. E, I to je onda i ono što nas uvijek potiče i središta našega vjerničkoga srca. Ljubav, služenje Bogu, čas Bogu. E, stav čovjeka pred Bogom je zapravo ishod onoga procesa pojednostavljenja i dovodi istovremeno do Jednog razvitka ili težnje čovjekove. Čovjek se evo, želi uhvatiti toga posla da se usredotoči na Boga, te da u njemu upravo počiva duh smiren u svojim zahtjevima. Vidimo da je to poput jedne ljuske koja ostaje i što je i sveti Franjo tako lijepo pokazuje na svome primjeru. Njegova ga jednostavnost nastoji osloboditi tereta i smetnji što ga koče u tome usponu duha prema Bogu, da se oslobodi okova svega onoga što je ostalo. Kad se postigne taj cilj, onda zapravo u čovjeku prestaje svaka dvojnost ljudskoga života. Jer čovjek u svojoj životno intimnosti s Bogom i svojih očiju gubi svaku složenost ljudi i stvari koja proizlazi iz sebičnosti. Te se ljudi i stvari u Božjem svjetlu pojavljuju u svojizvornoj jednostavnosti. Jednostavan čovjek je već ušao zapravo u tajnu trojstva, znači Bog kojega doživljava u iskustvu jednostavnosti njegove prisutnosti, blizine i ljubavi. E, dakle, u životu svetoga Franje vidimo da je njegova jednostavnost izražena kao stanje duhovnog djetinstva, koje je naglašeno u evanđelju. Ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljestvo nebesko. Dakle, poput mališana koji oponašaju vladanje stariji, tako je jednostavno stanje onih koji na posvemašnji, jedan bezuvjetan način oponašaju Isusa Krista usvajanjem njegovih dubokih stavova, noseći Pred svojim očima uvijek njegovu sliku i dopuštajući da ih on po svema preoblikuje. Zato će reći sveti Franjo, vlastitos je svete jednostavnosti živjeti prema uputama Božim, uvijek se oslanjati na primjere i običaje sveti koji su prije nas zaživjeli tu blizinu. Taj dijeti ni osjećaj. Ta jednostavna nesebična, skromna jednostavnost, ako tako možemo se izraziti, oblikuje jezgru savršenosti i svetosti. Jer prodrijeti putem sličnosti što je više moguće u tu dubinu jednostavnosti, a to znači ujedinstvo Božje biti, jednom riječju, suobličiti se što je više moguće, Prijanjem su tijelovljenom Božjom udrošću Isusom Kristom, jednostavnošću čistoga nasjedovanja Isusa Krista, to je bio evo sretni pokušaj što ga je učinio Sveti Franjo da bi onda konkretnim primjerom, evangelskim istinama, pojmovima protumačio svoj život upravo u svjetlu Evanđelja. Koji puta se pojavi pojam koji je istoznačan sa Pavlovskim pojmom neznatnosti kako čitamo u prvoj posanici Korinčanima. A sveti Franjo kaže ovako, predragi, nemojte se žalostiti zato što vam se čini da smo malobrojni. Neka vas ne zabrinjava moja ili vaša jednostavnost, jer mi je gospodin zaista pokazao da će dati gdje ćemo se vrlo umnožiti i kako će nas proširiti do krajnjih granica zemlje. Neznatnost u očima ljudi postaje plodnom vrlinom krepošću u rukama Božim, djelotvornim oruđem milosti, snaga koja potresa i preoblikuje svijest drugih. E, tom se značenju pridružuje jedno drugo sa oznakom Nedostatka kulture. Dakle, radi se o onoj kategoriji ljudi koji su Bogu mili. Oni se uzdižu snažnim žarom prema nebeskim uzvišenostima i po duhu razumiju duhovne stvari. Može se govoriti o prosvjetljenom neznanju koje ga prosvjetljuje duhu onome koji se otvara i biva prisutan upravo pred tom tajnom Božje mudrosti. Pa zato sveti Franjo kaže Uzvišen učite najme. Običaj je odkrivati svoje tajne jednostavnim i malenima kao što se to najprije pokazalo u Davidu u proroku a poslije apostolu Petru i napokon u Kristovu siromašku. Ovi najme bjahu jednostavni i neuki a poučavanjem duha svetoga postadoše slavni. Dakle, evanđeovska jednostavnost je ono što se u, tjelovljen, u sinu Božjemu sviđa i što vidi, evo sveti Bonaventura iz ovih riječi koje smo čuli, da je ostvareno u Franji Asiškom. On koji je sebe definirao kao jednostavnog i neukog, na koncu postaje trgovac koji je prodavši i razjelivši sve, kupija upravo taj biser evanđeoskog života. Vidimo da iz ovoga našega promišljanja jednostavno se očituje kao dosljednost na svakom području života koja isključuje moguće raskorake između dakle, vanjskoga i unutarnjega stava. Predstavlja se jednom kristalnom prozirnošću koja dopušta da izvana jasno vidi ono što je u dubini ljudskog bića i zašto samo Bog vidi i zna. U toj perspektivi mogu se razumjeti i određene franjine, geste i stavovi. U jednoj propovjedi kod samotišta osjeća dužnost izjaviti. Pa kaže ovako, vi vjerujete da sam ja sve čovjek i zato ste pobožno došli ali vam priznajem da sam cijele ove četrdesetnice uživao hranu začinjenu slaninom. Dakle, bilo je to na način djece koja nisu kadra nešto hiniti ili nešto skrivati. Ni sramota, ni poniženje nisu ga mogla zadržati da ne otkrije svoja tajna dijela ako su ona makar i najmanje zavela sud ljudi koji su... Eto takav pozitivan ili lijep stvorili o njemu, dakle, smatrajući ga da je svet. Tako je smatrao nepodnošljivim nositi krzno ispod tunike. Ako isto tako velik komad krzna ne bi bio upadljivo na šiveni zvana i tako pokazivao na olakšicu koci je dopustio zbog lošega zdravlja. S istog se razloga javno ispovjedao ako bi sjena užitka samo dotakla njegovu dušu. Dakle, poštenje riječi i života, čvrstoća u častima i poniženjima, prozirna iskrenost kao suprotnost dvosmisljenosti i licemjerju, formalizam, dakle, to je blago kojim se kiti ili resi jednostavnost. Um, Prvi svećev životopisa to znača vednostavnost kao kćerku milosti ili kao majku pravednosti koju je sveti Franjo u sebi predpostavlja ostalome, a bila mu je draga i u drugih. Bez sumije se dakle, radi o jednom unutarnjem raspoloženju uh, koje nije isključivo prirođeno ili stečeno znači, samo ljudskim nastojanjem, mada se ne može ne voditi računa o njemu kao jednoj temeljnoj sklonosti i kao jednom odgovoru čovjeka na Božje djelovanje. Dakle, prije svega to je plod božanskoga djelovanja u ljudskoj naravi. Jednostavan po milosti, a ne po naravi. Zato Svjeti Bonaventura piše Franjo, zrcalo svetost i uzor svekolikoga savršenstva po Božje milosti je neprestano napredovao i od najnižega stupnja stigao do onoga najvišega. Ako je milo majka jednostavnosti, jednostavnost sa svoje strane postaje majkom pravednosti. Zašto? Jer djeluje u skladu sa evanđeljem i njena su dijela dijela pravednosti izvršena spasinskom planu Božijem. Da bih mogla gledati svijet očima svetog franje, da bih u svakom stvoru vidjela Božju ljepotu. Mm, Kad bih kao osuhnula tišinu, da li bih u njoj čula nježan Boži glas. Kad bih bila prožeta duhom siromaštva, da bih ti dobila slobodu? Kad bih okrenula leđa nevjernom svijetu, da bih se znala potpuno predati Bogu? Poštovani slušatelji u današnjoj katehezi otkrivajući duhovni lik svetoga Franja Asiškog promišljamo o evanđeoskim krepostima, osobito o jednostavnosti. Franjina jednostavnost obuhvaća sva područja njegovog života te je ona poput korijena njegovog cjelokupnog djelovanja. Budući da je on strastveno tražio najveće dobro, Donijelo mu je upravo to traženje savršeno unutarnje jedinstvo. Tako jednostavnost, poniznost, siromaštvo, poslušnost kao i druge kreposti ne dopuštaju izričitoga podvajanja čak ni na pojmovnom planu. One su više jedna teista stvarnost nego li različiti vidovi evo ako tako možemo reći fizionije duhovnog lika Svetoga Franje. Njihova je povezanost takva da jedna zapravo zahtijeva drugu, međusobno se isprepličući. Pa on kaže, ko ima jednu, a druge ne potvrđuje, ima sve. Povređuje, ima sve. A tko jednu povređuje, nema ni jedne. I povređuje sve. Neke su od njih poprimile naziv sestra upravo zbog međusobnog snažnijeg odnosa. Pojavljuju se u nizu tri para. Jednostavnost, mudrost, siromaštvo, poniznost, ljuba, poslušnost. Evo što se tiče odnosa između jednostavnosti i mudrosti, životopisac Cvetoga Franje Čelanu tvrdi kako Franju nije smatrao jednostavnost suprotno mudrosti nego njenom rođenom sestrom. E, Evanđeovska mudrost i sveta jednostavnost Dakle, sotonsku mudrost božanskoj suprotstavlja svjetsku i su mudrost čistoj jednostavnosti. Istoga slijedi da je jednostavnost prava vrsta mudrosti. Jednostavan čovjek posjeduje pravu mudrost, onu koja obuhvaća čitav Kristov život, cijelo dijelo spasenja, od njegovih početaka pa sve do kraja. Dakle, gledajući život u perspektivi konašnog cilja, jednostavni čovjek pravi mudra shvaća e, svu misao iz te perspektive uzima pravu mjeru da izmjeri sve. Znači jednostavnost je prava mudrost jer se poisto vječuje sa ludošću. Između jednostavnosti i poniznosti postoji jedna bliska srodnost da čini neraskidivo dvojstvo ako se jednostavni diči da naslijeduje onoga koji je veći od njega jer se osjeća malenim i nesposobnim. se je, dakle, zajednički element objema krepostima. One su sretno ostvarene u životu Sina božijega koji se neizrecivom, neizmjernom ljubalju sagnuo nad ljudsku bijedu, služio siromasima, bolesnima, bačenima u sestu, poslije, dakle, jedan od njih čovjek za boravljeni Tako će, evo, sveti Franjo, poučiti primjerom vlastitoga života da treba evo u toj malenosti prepoznati Isusov lik, učiniti sebe još manjim posljednjim, biti jednostavan i ponisan na svakom području svoga unutarnjega života. Krepost razboritosti također ukazuje na vezu sa jednostavnosti, ne zbog toga što bi nosila zajedničke elemente, nego radi toga što je potrebna jednostavnost kako bi se ova mogla ocijeniti kao prava krepost. Ideal prostodušne, ali ne nemočne kreposti kao što je jednostavnost, je nešto najljepše u evanđelju. Franje preporuča svoje braći misionarima i ministrima, kao što je Kris preporuča svojim apostolima. Gospodin kaže, evo ja vas šaljem, kao ovce međuvukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. E, život svetoga Franje odvija se upravo na tom putu golubinje jednostavnosti, a to je također i bezazlenost duha koja je usporediva sa evanđeoskom razboritošću. Kad je Svjeti Franjo otkrio vrijednost stvari u njihovu iskazivanju poslušnosti imenu gospodina, razboritost je u njemu poprivila svojstva savršene kreposti i podudarala se sa dubinama jednostavnosti gdje se evo sve kao u jednom zrcalu ogleda. Iz ovoga evo, promišljanja o povezanosti između jednostavnosti i drugih kreposti Vidljivo je da su različiti vidovi duhovne i moralne fizionomije duhovnog lika Svetoga Franje utjecali jedan na drugoga. Svaki se element zapravo provjerava u drugome. To dokazuje jedno znašajno svojstvo njegove osobnosti. Njegovo nevjerojatno unutanje jedinstvo, dakle jedinstvo bogate jednostavnosti. E, što se tiče odnosa prema znanstvenom studiju mudrosti, Silomanšak iz Asisa Sv. se radije povjerava mogućnostima jednostavnosti negoli mudrosti stečenoj u škole koja često rađa unutarnjom prazninom i intelektualnom ohološću. Postave za to načelo prema kojem je napredak u znanju o Bogu razmjeran sa stupnjem poniznosti i jednostavnosti što ga netko posjeduje. Prava filozofija je znati postaviti na prvo mjesto vrijednost duha, bezuvjetnu ljubav prema Bogu, a također ideal bratstva koje oživljuje ljubav, koje intimno povezuje ljude različito nadarene na evo planu znanosti, a taj studij treba uskladiti prema unutarnjem životu i on ne smije ugasiti duh svete molitve. E, također i u odnosu prema stvorovima. Duh jednostavnosti koji proživa dijelovanje sv. Afranje tumači također njegov stav prema prirodi. Njegov osjećaj nije čisto osjećaj prirođen osobi, nego milost preoblikujući Znači, njegovu narav, dala mu je izričito duhovni pogled na stvari. Budući da je stekao to čisto i jednostavno oko djeteta, u smiješku svemira može osjetiti smješak Boga. U dobroti promatrati dobrotu nebeskoga oca. Bog u ljepoti dijela pokazuje svoju veličinu, a evo, on prepoznaje ljepotu stvoritelja. Ostavi gorjeti svjetiljku da je ne ugasiš svojom rukom da ona bude znak vječne svjetlosti. Braća koja su trebala samo jedan primjer, dakle e, brača koja su trebala nasjeći drva e, Onim je zabranio posjeći čitavo stablo da bi se ponovno mogao javiti život ili sjećamo se iz nekih cvjetića dakle vrtlaru naređuje da komadić zemlje ostavi neobrađenim kako bi prelijepi otac svi u stvari bio uzvisivan u cvijeću i u travišto se zeleni pa kaže o jednostavne li pobožnosti o pobožne jednostavnosti. Čak je i crviče skupljao na stazi i stavljao ih na sigurno mjesto da ih prolaznici ne bi zgazili, misleći pritome na ono što je napisao o Isusu, ja sam crv, a ne čovjek. E, kroz zimu je za pčele nabavljao mlijeko i najbolje vino da ih sačuva od smrzavanja. Posebno se divio i volio nježnost e, janjaca, jer je u Svetome pismu, Kristus poređen s Janjetom zbog svoje poniznosti. A, e, dakle, muk Janjca pocijeća na njegov duh. Dakle, jednostavno ići s osvom srca je želio e, sve tako promatrati sva stvorenja, nazivajući braćom i sestrama i žarko ih pozivajući da ljube i hvale gospodina. Otkrivajući duhovni lik svetoga Franje Asiškog, promišljamo o kreposti malenosti. Malenost, kako je postavio sveti Mate evangeliska kao vrijednost, bez koje nije moguće ući u kraljevstvo. Nisu svi maleni jednak i postoje različiti stupnjevi, možemo tako reći. Na prvom su mjestu maleni manji, to jest oni koji nisu ništa i ništa nemaju, poput onoga djeteta što ga Isus uzeo kao primjer. Na drugom su mjestu oni koji postaju djeca, to jest oni koji se ponizuju, snizuju. Oni koji napuštaju svoju veličinu i dragovan od sebe čine sluge. Na trećem su mjestu koji primaju djecu i malene, to jest oni koji od malenosti čine znak, služenja prihvaćanjem. Ta malenost zbog opredjeljenja koju su odabrali Franjo i njegova braća postavlja temelj u bratstvu, dakle u skupini Isusovi slugu koji po njegovu primjeru nastoje služiti drugima osobito malenima. Lik Isusa sluge je teološki temelj malenosti služenja. Sliku poniženoga Boga kada je postao čovjekom, koji nam ti Pavao nudi u divnom hvalospjevu posanice Filipljanima, Ivan nam daje izvještaju o pranju nogu. Ulutar toga okvira posljednje večere, kao izraza posemašnje žrtve u službi kraljevstva, Luka iznosi raspravu učenika o tome ko je najveći. Isusova rečenica je uvjerljiva, onaj koji služi je uvijek manji. A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje. Vidimo u pozadini te vizije mesije, prizor pranja nogu poprima sve svoje značenje. Kao jedna akciona prispodoba otkriva nam što je za Isusa osnovno, a to je njegova malenost dana na službu svima. Seti franje ovaj kristološki stav sluge usvojio kao najprimjereniji stav evanđeoskog nasjedovanja Isusa do te mjere da kada u svojim spisama, spisima kad presavlja samoga sebe, uvijek se pokazuje kao neznati brat Franjo, vaš sluga, neznatni i prezreni, čovjek priprost i neznatan, najmanji među gospodnim slugama, svima koji prebivaju na cijelome svijetu, njihov sluga i podložnik. To jedno pokazano, unutrašnjenje ponizujućeg ili poniznog Isusovog života koji se izriče uporabom pojma sluge ne donosi sa sobom pocijenjivanje ili nisku procjenu samoga sebe koja je bila umjesto duho vrijednosti, nego uh, osjećaj malinosti da bi bio stvaran treba smjestiti jedino u odnos s Bogom koji je premda je bio veći postao među nama manjim. Dakle, među braćom, braćstvo, ne mogu postojati manji, jer bi to pretpostavilo da postoje klase, to jest da isto tako postoje braća veći, što je u suprotnosti sa samim identitetom braske skupine. Dakle, svi ste vi braća, braćstvo je samo sebi skupina, jednaki koja ne dopušta stupnjevanje po dostojanstvu, ljubav služenja, koja je po uzajamna, ne snizuje nikoga na stanje malenosti, na stanje sluge. Premda je Franjo sam sebe smatrao manjim i slugom, te hrabrio druge. Prvenstveno braću da prihvate za sebe isto takvo služenje, ne služi se nikada riječju sluga kad govori o međusobnim odnosima braće. U takvim slučajima daje prednost riječi brat. Time se želi reći da je bratstvo kao takvo više to koje mora preuzeti odgovornost služenja u društvu i crkvi, izražavajući unutarnje služenje brastva pojmom brat, koji u ovom slučaju donosi sa sobom i malenost. Evo, želimo smo nekako u širini te evanđeoske usporedbe e, oslikati ono što je svjeti Franjo i zaželio živjeti kroz evanđeosko bratstvo. E, slika Isusa sluge koji trpi, koji prihvaća križ kao solidarni obit ljubavi prema ljudima, temelje Franjunog evanđeoskog stava. Pa onda će tako evo i graditi svoje brazvo. Dakle, brasvo se rađa i žive u okviru društva, ambicija i moći, ne imajući druge želje, osim da prijeđe taj ponižavajući put, ali sa slavnim završetkom što ga je prošao Isus. To je jedini izlaz iz džavolskoga kruga koji zarobljava čovjeka sprečavajući ga u njegovu otvaranju Bogu. E, evo ovdje isto dobro istaknuti kako sveti Franjo odgaja braću da budu sluge svima. Malenost je dakle stav odnosa i taj se stav rađa prihvaćanjem svoga egzistencijalnog siromaštva. To znači taj stav ne svodi samo na proglašavanje vlastite ništavosti, nego se osim toga zahtjeva njegovo razjašnjenje u poniznom odnosu s Bogom, s braćom i sa drugim ljudima. Zato govori evo, da su braća sluge Boži, sluge svojoj braći. I potiče da čovjek Boži koji je doživio taj evanđeoski susret s Kristom jednostavno treba se otvoriti i biti spreman služiti radi Boga svima. Spremnost na služenje koje ćevo sveti Franjo shvatiti kao radost nasjedovanja Isusa je poput pretvorbe koja se događa u čovjeku ako prihvatimo postupno obraćenje i to od onog poriva za gospodaranjem u volju da služimo. U tome se upravo sastoji malenost, u ponudi naše spremnosti na služenje svim ljudima. Jer nikada, kako kaže Sveti Franjo, ne smijemo željeti da budemo iznad drugih, nego radije moramo biti sluge i pokorni svako ljudskoj ustanovi radi gospodina. Ono što je vlastito služi bo, sluzi Božjem jest da služi svima. Zbog toga u našem djelovanju mora se jasno očitovati svijest o samome sebi, a ta je u svjetlu evanđelja malenost. Dva sredstva tu stoje na raspolaganju da rečeni stav bude učinkovi. Dakle, najprije rad in, i naše djelovanje. Rad kao oblik služenja drugima, to je Sveti Franjo tražio od svoje braće. Jedna od jedan od najdjelotvornih načina da se evo izbjegne opasnost, da nemamo mogućnosti izvršavati i postaviti najniža mjesta za evo svoje služenje i život je upravo ta malenost. E, drugi vid je vezan u služenje. E, služenje, kako životopisac govori, o željevo svjetoga franje da propovijeda, da evo na taj način donese radosnu vijest spasnja onima koji su željeli i koji su bili gladni i božje riječi, ali iskustva toga svjedočanstva isto je vezano uz jednostavnost i malenost. E, ne može se ostvariti služenje kraljevstvu služenje riječi na temelju silovitoga sukoba, jer to bi bilo u suprotnosti sa evanđelskom porukom koju se želi navijestiti. Kad Isu šalje svoje učenike da naviještaju radosnu vijest Kraljeza Božjega, on ih je podsjetio na njihovo stanje slugu koji daju svoju suradnju počevši od blagosti i poniznosti. Osim što su loše opremljeni, moraju se ponašati kao ljudi koji nemaju druge moći ni druge sile osim same riječi. Zato razoružani pred nasiljem drugih navještaju mir koji nije u šutnji oružja, nego u priznavanju očinstva Božjega kao temelja bratstva ljudi. Ako je neposlušnost naših praroditelja da sebe shvate polazeći od Boga, imala za posjedicu brato-ubilačku mražnju, sjećamo se Kajne Abela, ponovno, ponovna uspostava mira mora nužno proći kroz pomirbu sa onim koji je izvor našega sklada i života. Zato evo sveti Franjo e, shvaća upravo blaženstvo kojim je prožeto evanđelje poslanja. E, možda malo samo da dotaknemo te povijesne prilike, kako je srednjovjekovno društvo bilo nasilno. Franju se u njemu rodio, u njemu rastao. Njegovo sudjelovanje u ratu odredilo ga je evo, u tim nekim bitnim sjednicama, ali i potaklo da se obrati, da postane vjesnik mira. Evanđelovski pozdrav koji upučuje ljudima želja je da Kraljestvo Božije postane stvarnost. Taj napošto ga je sveti Franjo činio, evo vidimo da će onda uroditi obilnim plodom mira. Opredijeliti se za mir u nasilnome društvu prepostavlja prihvaćanje uloge gubitka. Pouzdati se u razgovor kao oruđe mirenja uz da se postave nužni uvjeti pravednosti za dostojan su život. Znači jednostavno se upustiti u tu avanturu koja je malenost poticaj, jer nitko neće moći zanijekati da pokuša izgradnje mira na temelju nemoći, evanželske malenosti. Zapravo postaje trag za nas koji želimo slijediti Isusa Krista koji je upravo kao pobjedni svojim uskaznim mirom se nastanio u nama. Tugie premalo smijeha, pre više gniecha, previše boli, vrani no srce za sve nas moli, vrani no srce, za sve nas moli, premalo mira, previše stresa bržnje duše uši sve jačee Prani na srdce Zbog svih nas plačee Frani na srce Zbog svih nas plačee Frani na srce Zbog svih nas plače Ssvetih ranjo čuj na žlav o zla čuvaj nas Nad životom našim ljubim Nježno nas u srce sve ti Franjo, čuj naš glas O zla čuvaj O tom našim ljubim Nježno nas u srce Rata, premalo Šera premalomida uzletano još više pada, brani no srce za svenas nada, brani no srce, za svenno snad, praí no srce, za sve nas nada. Sveti Fraňo, čuj náš glas O zla nás Nad životom našim prid Nježno nás u srce strid Sveti Fraňo, čuj náš glas lasva hočuvaj nas našivo potom našinobim nas u srca skrit našivo Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji otkrivajući duhovni lik svetoga Franja Asiškog, promišljali smo o dvije evanđelske kreposti koje on zaživio u svome životu i ostavio nam divan primjer da i mi ljubimo i nasjedujemo Isusa. krepos jednostavnosti i malenosti, toliko su aktualne i potrebne i u vremenu u kojem živimo. Hvala vam što ste bili s nama. Emisiju je uredio i vodio Fra Zdravko, a u režiji Antun. Mir i dobro! Odlučio sam prašinu Svijeđa što njemo gledaju svijet Odlučio sam biti brat svom, bratu biti tvoj I ti si opet protaknuo zemlju I ti si opet mislio na ljubav onoga si mi rekao, idi, Franjo, idi. Franjo, idi i popravi crkvu. Ujeri ljude da ljubav postoji. Franjo, idi po pravi crkvu. Idi i popravi crkvu, uvjeri ljude da ljubav postoji. Franjo, idi i popravi crkvu.